قرآن مختلف محردون کو دو مولانا عزین اللہ سے دولہ تفسیر قرآن دا چیتر نمبر کی سٹھ چیپا مسجد امیر ماویہ محلہ خٹک سالڈر کی پس ستمبر دوزار آٹھ کی شعر دی دی دو دید میلائی دو پتہ ایسا تھی اشاہ سنت کے سٹھ اینڈ سیڈیز مارکز دکان نمبر تئیس عبدالر احمد پلازان از دی مین چوک جنگیرار اور صحابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر زی ارو پہ جا کر مزارو پہ دن رات نظرے چڑائے شہیدو سے جا جا کے مانگے دعائے توحید میں کچھ حلل اس سے آئے ن ایمان بگڑے نہ اسلام جائے وج چان ور تخت دی او خودی کافری چچا اوڑ ترفتے درجا ور کولا خودی کافری چادرنگ یسالم رحمت کا خودی کافری مگر مومنوں پہ کو شادہ رہا ہے مومنانو تا دی لار کو لیوی کم در تا دینو والتا دی دی یا صاحب ای سجن اشارہ دا پکے او گورا یوسف علیہ السلام پا جیل کے دننا لا سنو تات کڑے پا پوکی زولنے او بیم اعلان د حق کڑے دی او تا خوزگار او تا دا توحید مسارا با یان یا صاحب ای سجن او اشاره دا پکے دا دین د کار دا پارا سمانی اشتا دی نا کہ یوسف علیہ السلام جیل تته لی التمصل بیان نہیں تو اس پر وا مقوا مسئلہ بیانوا ہر حال کی بیانوا جیل کی بیانوا دارنگے پر سفر کی بیانوا پر حاضر کی بیانوا یا صاحب یس نے ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار ذکا لما یبلوی انغما پسلی گولو لا لک ہے پاون بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ اگر کہ بتھے جماعت کے آستینوں میں مجھے ہے حکم ازا لا الہ الا اللہ ما تعبودونا من دونه تاس عبادت نہ کرے مگر داسی نمونو ما تعبودونا تاس عبادت نہ কই سیوا دلانا مگر داسی نمونو سمئی تمو انتم کی خودلی دیتا سو واباؤكم ساتو مشرانو دنوونه تاسو غیر الله ته خوذی را خپل ان کی ذمہ دار د خپل ان کی ذمہ دار مانزل الله بیا من سلطان د ترال ایګری الله په دیبان اس دلیلم ان الحکم الا لله نده په سلام مگر یواذ الله امر الله حکم کله الله تعبودو الا ایا شه بادت بن کوی سوا د الله نده بل چا ذالکت دین القیم اودا دی دین مضبوطا لیکن اکثریت دخل کو نپوئی گی اکثارو پسی باندر اکثار نپوئی گی یا صاحب ایسی جنی ورہ پکم بہترین انداز سرا یوسف علیہ السلام دا غینا ٹیمو آغستو ولی تاروپو کو مسلح و تا بیان کا کمہ مسلح تو دا موزا و دا روجی و رزکات مسلح نا دا اللہ دا یوالی یو مسلح و تا بیان کا خوا اصل الاسیل دا مسلح دا اوس دبی با یا سو بسیژ زما د جلیل ملګرو اماما اه دوکومه یو به په تاسوو کیس کوي یا خپل مالکبه ن شرابونې په نه کوو په تاسو کې به یو کس ننجات عمومي او غته بلو او د میلو یا شراب جوړی شراب ور کوئ او بل کس دی کړی شي او سر نه به مغانان خوااب دا تعبیر ولا بیان کو او تعبیر سره یو ته غزارش وکړه چې تاسو کې کم یو کس قصدا بچا خوا ته که کنه نو اسه بچا ته لگے یا دیهانیو کې چې سو کا لشي یو بیجرمه یو بیجرمه کس গ্রেফতার دي بغیر د څه جرم نه سو ګنابه کې نشتا بی ګناه مجرم دي دا صرف تذکرہ مو ته وتاو کې راځي ال تخلال یو ته نو او د بچا سره اگر خاص کس شو تا اگرنا بلکل نو بیا سو کار را یا دو لسو یا سوار لسو یا اوکالا یوسف علی السلام جیل که تیر کرو بیایی ورد بادشاہ خوب لیگرلو او بادشاہ اقپلو مریدانو تا اقپلو وزیرانو تای مالا خوب تابیر بیان که اگر ایجی موس با دی خوبونو نپوی گو داگر د وطاوی جیل کیا و تنشتخا سو نا مدپسو خبر رایی را او بدغنی جاتوا او سورا منڈ کیوسف علیہ السلام تجیل توتر آئی یا صاحب ایس سجن ایزما دجیل مل گرو اما اہا دکو هر هرچی او پتا سکی دے سکی باق پا المالک با نشاراب و الاخر او داب البا پانسی شی فتاکل تیر من راسی نو خوی با ماران دسترددنا پیسلکل شید مخینا داکار چې تاسو دا مبارک تفوس کاویو وکاله وکاله للذي کستا زوننا چ پويو يوسف عليه السلام چې دین نجات مندون کې د په دې دروازو کې اوس کورنی اندربیکا یاد کځما حال د خپل بادشاہ سارا فانصاه الشيطان ذكر ربه نو ير کو دد نشيطان حال ديا دول يوسف عليه السلام د خپل مالک ترا فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِالْعَامَيْنِ لَوْ وَقْت یوسف علیہ السلام په جیل کې 100 کال هغه 100 کال مبارک مفسرین مختلف اقوال ذکر کوي بعض وی و کاله بعض وی دور اس کاله بعض وی سوال اس کاله مبارن 100 کال یوسف علیہ السلام جیل کې تیر کو وکال الملك انی ارى سببا قرا دیدی رشف غم مقام دا واقع یوسف علیہ السلام په دې کې بیان د خوب د بادشاہ پدې کې بیان د خوب د بادشاہ او عجزه دخلکو د اغیره تعبیرنا او بیا د یوسف عليه السلام اغیره تل تدبیر تعبیر او تدبیر او پدې مقام کې بعد ذکر د تولو زنا نو په پا پاک دامنې د دا یوسف عليه السلام, السلام دا د یوسف عليه السلام د جیل نو وتل دغ وزیر هزانانه کرې دلخه پزت سره دا بې مقام کېذکر کوي والله غالب په نه لاري وقالل ملکو ووی باچ ان ا ان ما اوی د سابقرراتتن او غواګانې سمانین سر سرې او غواګی وړی دی یا کولوهن نه چې خوړ د دیره سبون او سر بی غواغانی ولی دی او امی تپ غواغانی ولی دی دی تپو غواغانو دا سر بی غواغانی خوڑی وَسَبَعَ سُمْبُلَاتٍ خُضْرٍ او امی ولی دا او وگی خُضْرٍ شنا واؤ خرایا بسات او نورو چا سو وگی مشنا ولی او سم اوچ ولی دا یا ایوها الملو اے دربار والو افتونی تابیر را کیماتا پداره دا خوب زما کې کتاب ته د خوب تعبیر استن کیایو قالو اغاس وا احلام دا غډوړ خوبونه دي د ورځ اغه پاند د خشاک ته ویي غډوړ لرګی پګي اغه اس وا احلام به تعبیره خوبا قالو اغاس احلام غډوړ خوبونه کله کله خلک کوي کارو په وا کتلما وخت تر خپل وتمه ووبو ته دم ورته دما اغه غډوړ خوبونه قالو ادغاسو احلام ویدی دا گڑوڑ خوبونا دی او نیو منگا پا تابیر تا دیو خوبونا پویا اغا یو تنچے باچاتے شراب ورکول کول شراب جوڑو لاؤ په خوبا جیل کی یوسف علیہ السلام تابیر استو دارنگے اغا ورطا ہوئے وقال اللذین جامنهما یوسف علیہ السلام علی آیات سو اغا باچاتو یزدل تابیر بایا نوم خو مالک پری دوا جیل تمہیں ولے او د ضرورت په وخت کې ملګري راياشي هوزه پورې ير ضرورت راغی نو ملګري راياشي شو داسې وي اسه به خپل ملګري ير وی او د کله ضرورت راشي نو به ملګري راياشي وقال الذين جاء منهما او بیا که ته چې نجات مونږ دی دوړو کې ودکرایا یاد کو یوسف علیه السلام پس د مو دینه دولت کاله انا انبهو کوم بتاویلی زب خبر کوم تعالی را و تعبیر دې خوب سره ف ارسلوا النماولگی اوس دا پکې نشته چې دی په خرجہ دې روان شو په ذهابو دې تلو و وصلا عائلہ سجن جیل تاور رسیدو دا کیسه قرآن کوله کیسو کتاب نه دی مخصوص ذکر کیا دې دې روان شو رالو او یوسف علی فرا مې سنگ په جیل کېوري دې چې یې یا یوسف دې یا حسین اما محذوب دا لکه یوسفو مناذا او مناذا مفرد معرفه هغه مرفوع ایو یا یوسفو اے یوسف او ورښتینی یا ولې ورت رښتینی وای رښتینی ورته څه کوي چې پاجیل کې د یوسف پر سلام اخلاق او یوسف پر سلام کردار او یوسف پر سلام دروغ ور انزور ته پوسا دا ارت یوسف پر سلام کول اوس لری نه ولیدو دولت کاله باندې ولیدو او آغازین اجرگیو رشتی نیا و دنیا کی رشتی آوایا دنیا کې امطال فیضی و اخیرت که ما یوسف و ایوح صدیق یوسف و افتنا خبر را کماتا فبارا د او و سربو کې چی خودی دیل را اٹا پی او وگشنا او نور اوچا لیده پاری زواب پس شم خلق ہوتا چی دی پی پوشی دل تاوتا اس مسئلہ نبایا دلتا ورتا یوسف علیہ السلام مثلا نو بهځه کې د وس تلوار کې دا څنګه یوسف تلوار کی سکاری او توله شروع کی نا دا دا کار مکو او بل دویم دا یوسف علیہ السلام چې هغه څنګه په پوسو کور تعبیر یوسف علیہ السلام فورا تعبیر شروع کړو اس په کیساری جنا اداه توینه چاله کا ته ګور دوه اسکل اوسره ل زروښ داګه د مونږه خلکو په چې توزه پرې زغفل کار ابا دو خپل یو دو پردې کې گیټا ولې شابه یوسف علی السلام بالکل ان ولامت کوي ولا خوف تعبیر مباسی د تعبیر سراو تبیا دا د تعبیر باره کې تدبیر مور کوي او تدبیر سراو تبشیرم کوي زیر ملقه بیان یا اعلی او یوسف علی السلام تضرعون سبع سنین دبا کروان دبه کوي تاسو کاله پر لپسه او کاله پر لپسه کروانا فما حسثتم اغه جتا سو کټ کې لو کې پر ضروره پر دیوې اغه چې سومبلی پخلو وګ کې الا قليل مگر لګ اغه جتا سو چې تاسو د خوراک نه کم علاوه ځان ته نور نتا سو دا پخلو وګ کې پر دیوې ثم یاتی من بعد ذالک تبعن شداد بیا براشی رستو د دینا او کال سخت یا قلنا قری مشیغا چ تاسو مخ کې جمع کړی ډیره پا را مگر لګ اغاز ته هم نه پارسته یعنی که را روان دي دا خوب تعبیر وردا بیان کو که تر عادی روان دا داګه پا راونه تدبیر هو چې تاسو داسې کار وکې چې دا وګي هغه خپل کسور کې پریدو او د دې وجہم دای ګور تک وګي دي تک غنم دي پټیګولار دي پاکولو وګيري پاکولو کسور کې نه راوي که کلا اغا دا کسولو نا لرشی بیا پا کس پا گیم بیا خرابی گی ما دا ار انسان خپلا یو جامعی چې کله دا اغا نا کې خراب شی بیا او را دی کلی تا اللہ خپلا یو واټر پروپا اغا پرده ورا چولی دا که کلا دا اغا کلی نا آغا پرده لرکی دا غا خونو شکار شی بیا دا رنگ سونا می وجات دی بازو تا اللہ اغا غٹکا ورا بازو تا اریو ته دغه مناسب سره چکلتن اغا خپل صدر لری اغا خپل په دته لری اساس بیا یې ساري کنا ابیا خرابې لو دارنګ د ارچا الله پاک په دې مؤاشره کې د نارینه او د علم والا خپل خپل جامعه را تاريو ته د خپل جامعه نه لګون تاوت شو بس دې خراب شي بیا د علماء خپل جامعه را د مساجدو مدارسو خدمت کول د الله د دین لپاره من ترلېوالو کله دې دې دې جامعنه وته دنیا پر شي شو دیبا نقصان نه بیا زنان او خپل یو مقام ایت الله اوري و قرنا فی بیوتکنا قرن کیو ته کې بار موځه کدي بار معاشره کې درطرون و تا چوکونو تر وته وته امبر دو کسان بشانا بشانا کار کوي نو داران کې عجیب پتاوان او نقصان کیو داران یوسف پر السلام اور دوی تاسو دا غوګي پر خپل اکه سولو کې پریداوي سماعادې من بعدې ظې کاون بیا با راشي رتوه دی نه یو کالفی یغاون ناز پ کې به برانددوشي پ خالو پهفیس یرون په کې بهغلت می نه چړه یا رالو فورن اثار اړکونه نه په کېیل ته نهشي کوچته که جون تییرون واړې ګلی ملی م کو کتهه جون تیرو واړی د چا نه ګلی م کوه د اش کو بسې وزې الله یو والله تووایه د خوشانی ژون بهتیې کهته ما د خو پلانکیو نهکهته ماې خوصلسلام ووکو مال خو د چېی ساتوننوکو او مال خوله ډوړی نووي او مال خو د ختم نووي مال خو د سونهو نهوي او مال خو د واده نووي د چا جاه بهې کې کي اوګوره ی سه السلامې خوا کې به دما ت ک را وکې چې اوداررنګې انسان ګریپتار دی هغه بلک ل شووو دو کاله بعد ورته راوي. бяادي دم مساله تاسو کی ایس ملامت کول اس غلي شکایت پکې نیстаў سړي رالو باچا ته خوب بیان کو باچا ته خوب اورې دو د خوب سره تدبیر مو ته تاسو باندې د حالات را روان دي بغې د پاره تاسو مخې نه تاسو پلانینګونه وګه داسې تدابیر وکې او اسره ولذیر بیان کو باچا الله سړي مال زر را ولخړوږي خوې تند اخو د تن جیل تند نه دي آسان جیل ترا تر چې سړي اور بیا راغې د بادشاہ دی غوالي بادشاہ خواته نه دم پکم جرم کرا غليم دا هغه جرم سپایي دی وشي زول جیل کې مې دوا نه وخت یې رکو زم ما کې څو سپایي شي زمنا بیا بادشاہ قزنانا او داغه وخت کې بادشاہ بدلو عزيز مصر و پادشه او دا بل بادشاہ او دا عزيز مصر زنانا ازالخا او غیره د ټول راجا مکو وقال الملك ايباتيا ايتوني به راولد ولرا دما اخواته فلما جاء رسول شركلار القاصد يوسف عليه السلام تا يوسف ادا ارجي واپس يا دربي خپل مالک ترشه او تطوسه وك ما بال النسوه التي سرى حال دا زنانو چکټکړي خپل ګوتې یقینا رب دما دای په چلول په بچاولوګېدو خذ راجمه کی زلخير راجمه کا دئنه تطوسو کو قالا و وباچا ما خطب کنا صدا واقعیا تاسو چې کله تاسو مطالبه کولا د یوسف نا باره رنضاو کې اټورې سو حشر الله اقز سره لگاوا محمد بها و حمبه یوسف پر سلام قص کړو یوسف پر سلام دا غیر د پکولو قص کړو کنو اعوذ بالله یوسف علیہ السلام ذلہی کس کړه و رداولی تو زانوی قلنا هاشل لله وی زاناو پاکیته الله لرا مونې یو خبر شوه په د هځ د بده کاله تیمراتل عزیز هغه د عزیز مصر بی بیوې زلخه الان احصص الحق اوس پڑھاګه شو حق ته حق اوس پته و لګی انا را وته ماده مطالبه کړه وا خدانه یو چې حق کس کړه وا انا راوتو ما قس کلو دا اغبارا چه ان نفسی پا بارد نفس داو چه و انهو لمن اصوادقین که کنند دیده رشتی نو نده ذالک کې علما پدی که اقوال دی ذالک علی علما یو دا قول چه دا قول دا یوسف علی سلام دی ذالک علی علما دیاؤ ماند دا سی شی ذالک رسول پر سلام وی دا خبر می زه کوکا چې پویاشي عزیز مصر چې عزیز مصر ته پتاه لګی چې انی لم اخن خو پی امراته بیل غیب چې ما دا غدری به سره خیانت نو یا دویم دا چې بادشاہ ته پتاه لګی چې ما دا عزیز مصر داغه په کور کې هیڅ کوم خیانت نه وکړي یادويم دا ذلک الیا علم دې لپاره چې الله تبارک و تعالی ته دا خبره ظاهر چې ني لم اخنه به الغيب يا دا چې دا قول د زلي خيره ځالک ال علم اني لم اخنه به الغيب کې کله دا قول د امرات العزيز شي نو دا اقرار مې دیره پاره او کولې يا علامات يوسف تفتولې اني لم اخنه به الغيب چې ما دا غو شام غوري دا پر ستغیبت نه کړې خیانت مې نه کړې يا دارغه ځالک ال علم يا دا قول د عزيز مصر دی دا چې کومس بادشاہ دی زرا نام ذکر حاضر کی چې باچا ته یوسف د پټول لګي ان لم اهن به الغیب وان الله لا یهدی کید الخائنین او الله نکم یا بی چل خینت ګرو وما ما وبرو نفسی او زود خپل دان پاکینو اما بعد وی دا قول یوسف علی السلام دی ولما ابن تیمیہ رحمتہ الله علیه ذکر کیا چې اصل خبردارات چې دا قول د زلیخی وی داږي وجدا چ پدیوخ کې hội یوسف پر السلام فजील کې دي او دغه بادشاہ دا څنګه راځه ما کړی بیا باکاو ایتوني بي دي زما خواته راولې تو ديغه تر دا ټیم کې اشته دي دا قول د زليخا دی چې وا ما ابرو نفسي زه د خپل ځان پاکینو ما ان النفسه لاماره توم بالسو یکي نن نفس دیر خودونکو دبا دے دي زکت نفس دری کس مونه دی یو امارا یو لوواما یو نفس مطمئننا اِلَّا مَا رَحِ مَا رَبِّ ذِينَ تَسْوَالَ لَا دِی فِي صَلِقَهُ وَمُشْرِقَ دَا دَوِي كَرَحَمُ كِرَبْ زَمَعْزَ مَا رَبَّهُ غَبُورُ الرَّحِيمِ دَي نولے مشرکانو اللہ منو نسو مشرکانو اللہ منو مشرکانو خیراتو نکول مشرکانو حجو نکولو مشرکان ایتونی به را ولې مال دې استخلصو چې ځکه خاص کم دل را د فار د خپل ځان دغه ځان سره خاص کس ګرځو ما دغه سره لا خبرې نه وکړي صرف دغه خبرې پوښتنه شاوړې ده لوي یوسف علی السلام سره خبرې یا تا کوته وي تم سره له لوی مرتبه وایې لوی امانتداري تا ته ما لوی هوته درکا یوسف علی السلام ته ایجعلنی علی خزائن الارض ما د مګو په ځانو مکرر کړ داوګور مشري جانو پ خپلې مشرې ووخته نو که در په دې کې وډونو په دې کې دا غوښته په قران کې راغلي ول دینه د وټونو اثبات کول لاړ نه راځي دا خبره راخا نبی رحم السلام تاسو تاسې مشرې مغوړې او که چا مشرې ووخته او مشر شو د ثره بدل الله امداد بالکل ني یو کس مشرې نغوړې وو دې مشر شو د ثره بدل الله 100% 100% د الله امدادي و سره حديث کې هودار راغلي قالج علي غلا انا خزائن الارض الاغوي چې بادشاہ ول عہده پیښ کوتوي استغلسه لنفسي انك اليوم لدينا مكين من تو ما ترخه مخرا لوی مرتبه والے امانتدار به د تا ځان د پاره خاص کوما هغه ادم بادشاہ نه دی غوړه ده راکې نو دله خود ما مقام معلوم نه دله خود ما مقام معلوم نه دی چې ردي پکم شیز کما هېړدی ذخره دې زمکه پدې خزانو پدې خبرو پدې باندې پوېما نو ما کوم کار یې نديرم راځو و دراګه دا وخت يوسف عليه السلام یې جعلني على خزائن الارض قال يوسف عليه السلام اجعلني مقررا كما فخزانو ذمکه باندې اني حفيظ عليم یقینا زه په حفاظت ما پویا پدې خبرو زه پوېما تفسير ابن كثير ذکر کوي یوزیک خلاص ستا مقام مرتبه نه پیژنی ای له ځان ښکارا کا او جماعتونه سبق ویلې دي ما قران په یاد لري یاد کړی دي تمه د نړۍ ای تعلیم داري دما کوالیفیکیشن داري ای به تاسو سره ستاسو مطابق خبره کوي بیا کارند یو تاسو کوالیفیکیشن شته تاسو افسر او دی خو تاسو پګو کاله مدرسو کې سبقونه دي او صحیح ځان ښکارا کیږي به تاسو جړ داخل کثینو تاسو سره پداسه اندازي گفتگو یا خبره استه مقام ای تاسو نه معلومه لبیا بترس تو خفه خپل مقام ای تخارکا وکذالک مکنالی یوسف دا رنگی مونږه زې ورک یوسف علیه السلام ته ګور یوسف علیه السلامونو کړی تا ورته دیهو وګوره یوسف علیه السلام وزیر خزانه شو والله غالب الامر وکذالک مکنالی یوسف فی الارض دا رنگی مونږه زې ورک یوسف علیه السلام تام پمزه کيه پملک مصر کيه یاته بغو منها هیسوشا ځیننیو الته چرتي چې غښته ر موږ په د احمت چالله چې موږ او مونږ نه ځ کوو اجر د یان کوونکو والله او بدله آخرت غه او چیا د پااره چې دو سفات په کې ایمان ولوتهخوالو لپاره بدله اخرت هغې ته غړ ده والله عجر اخرتې خاام مه بله وغورتا کسانو دفار اچ مانرولی وکانو یتقو او دزان بچی د شرکنا وجاء اخوته یوسف دا دین دی نه ام مقام د واقعیه یوسف علی السلام په دې مقام کې ذکر دراتلو درونو یوسف علی السلام پاول زل اخوان یوسف پاول زل اوس مصر تا لكن ان رروانی او سبب جوړول دي د یوسف داري دویم دل راتو وجری پدو په پی پیربیا راشي او ځان سره بنیامین راولي او بیا چې دی په پدو په راځي نو تعلیم د پلازه ضمانه تا چې څنګه طریقې سره بځه او د دپی د zarar د 파را اغي هغه خپل تدابیر اختیاری و وجاعيخ او یوسف او یوسف پر سلام ضرورو په خیال کې خدا نه راتله یوسف بلادی مقام تر رسیدلی او چونګې دی پوکینان علاکو کې کا سالی رااله نو دیخوا یوسف علی سلام پدایاله کو کې مو مصر کې مو پچون کې دیکھو استاد جمع کړيو دیکھو نو دیخوا دا عزیز مصر دا یوسف علی سلام دا خبر دې دې نړۍ مشهور شو په مصر کې اوتاند وزیر خزانه دې او غړي لوې استاد جمع کړي دې نو را دې چل تکې جو غړونه چل تن شو او را دې بادشاہ شو نړۍ دې دې پوري شي څنګه مولا عمر نو هغه افغانستان یوړل کې untمل ملکیو او د خلفای راشدینو د دور عیادو نه راته دا کړیو دودی جاری کړیو نو په تمامه دنیا کې افغانستان مولا عمر افغانستان مولا عمر په ټوله دنیا کې د شهرته ورته و وزاره یوسف پر احسرات و سلام او د ړونه رالو په پسیرین ذکر کوي یاکوب ر السلام د زمانو توي ایدما زامنو انہو قد بلغنی انہ بی مصر ملکا صالحا غرہ غیب دان ندی خواہم بیا دی غیب دان ندی یاقوب علیہ السلام زامنو تو یہ را خبر راغلی چې چھ مصر کی او ډیر صالح بادشاہ راغلی گلی چھو چاسو عالتا کلال چھو زما سلام و لگو کی خواہم زما سلام و لگو کی او اخپلن زبت و تا اخپلن سب و لبیان چھو مونگ دا یاقوب علیہ السلام اولاد یو یع او غطال سلام کئیو تاثب اوپی جنی چی دیر آلو یوسف علیہ السلام اطوی من این آن سو چرت نراغلی تجی من کنعان کنعان نراغلیو احیط رو جی والانا شیخ ونزموی و بودا پلار دیں چو قارو لہو یاقوب اطا یاقوب ویلی کی گی ہوا یکر یو قص سلام اپتا بانی سلام ہوئی یوسف علیہ السلام داوری سخت پجڑا شو یوسف علیہ السلام و جاء ايكو تو يوسف اور آل و رونا د يوسف عليه السلام دا د اخوان يوسف په اول د ل راته مصر ته فدخلوا عليه ندي داخل يوسف عليه السلام ته فرقهم اغوفي جندو وهم له منكرون او دوی اغل ر ناشنا غړون کیو په خیال کې خدا ن نه د يوسف ته د خپل الله ز یو غلام کړي او خرڅ کړو ولمما جاهدوا بجاهدين او چې هر کله تیار کو غیلرا سامان ییره خپل سامان هر څ برابر کو یوسف علیہ السلام ایتونی بیا خلکو منبي کوم تاسو دا مور نه کوم د پلاړه مزوی دی رور د ابدان سره راولې قالا او یوسف علیہ السلام ایتونی راولې ما تا رور ساسو ساسو دا پلاړه دته رپنه دی الله تعالی تاسو وینې نه نا نی او فکله چې د پره ورکم را ش نه او زه غورهله می مستیا کوون کو نمه کا مران او بیا د ما خواته را شورې خبر راول د په سلام چکار ورو فلم تاتوني که مران او ماته فله کویله لکومدي ما سره بیا ستاسو راشن شته وله تقون د ما خواتهنی زیې را نه شوزه سر نوراو دوان هوو دزه په دو کبېتهله کو د زار مه را پردي نه. ته کې یو خبر قالو دی چل به کوم Nga دا غبار کې دا غ پلا تر او ان لفاعل نم دا کار کوي او تاسو پچل ول به ترا او يو نو وکاله يوسف عليه السلام اقبلو خدمتګار <سلام> نوکرار ته وي چې د دې په دې سامان <سلام> کې <سلام> دا <سلام> قیمت واپس کې درې دا پیسې دې مو واپس کې دا پیسې دې واپس کړې نو و جدا وکال لفيتيان هيجعلوا بدوات في رحالهم لعلهم يعرفونها یوجه پکدا چې اهل یعقوب تعام بي پیسو ناخلی کی دي دا ني نو طلار به دوباره مصر تروليږي الا <سؤال> لو شي دا پیسو واپس یو شي او دیم دا یوسف علی السلام ته معلومه شوه دا چې کور کې غربت راغله نو استان دي سره وکا او زکه جديغه دوباره دا راتلو قدرت نه لري غربت راغلي قحط راغلي خو دي له لا پنګ او دا پیسې ولا واپس شی وی او دیوب بیا داډمړ راځي راتلی بش بیا اګه دا ولا ځوا واپس نه کما ولته بدی سر نور ری پیسې یینا دیوب بیا څنګه راځي او دا کیسه مای احسان که حاکمان د خپلوانو سره کیو خیر دیکھا ډیر خلک وی کنا دا تاریخ شو کانو ویو شو ګور ډیر غړ ظلم کړو اغه خپل خپلوان ته آتیي ورکړي لې لاوله خو ورکړې نه وي اوسمان غني رضی الله تعالی خپل قول شتا چې دا ما د خپل ذاتی مال نه ورکړي او کزا ور کېنو پتا څو جوړ دی یا هو کمران یا دی اقتدار ور سره دی دا خپل خپلوان دی غریبانا مستحق دی 아이ت آتیي ورکینو خیر دی وا قال فی ثیانه جالوا بدعاطم فی رحالهم وقع على يوسف عليه السلام خل انو تا او ګرځوي تي مدد دی په سامان د دی کې دې دا پارا چې دیو په جن دی لاره اذن قلبو چې کل واپس لا شیخ پلا حل تا دې دا پارا چې دی واپس راشي عیل تلر پلار خوا تا وې اده مونږ بلاره مونږ خو یو په ما نه منشواګه بن یامین موسر تلنه هو فلما رجعو الی ابیم چار کلا دیوا په شخ په پلاړ تا قالو ندی وی یا بنا اره مونږه پلاړه مون نه امنل کلو من شود مونږه پیمانا زمونږه راشن مناسو اولې ګمږه سره زمونږه وروړه نتل راشن براوډو امږه د هیپادت کوون کیو یوسف علی السلام هدي مخکره کله په خپل خیال کی اوس پلاړ تبیا و چې مونږه د بنیامین پرې دوا د دغه برکه خوراک زمون نه الته شوي یو پیمانه نو مونږ به خوراک ورو نور امونبر د حفاظت کوو خو يعقوب عليه السلام پسنګ د بارو کی قالا او یاقوب علیہ کی و يعقوب عليه السلام هل امنكم عليه آیا ادبارکم پتہ سو ددبرکه لکه چې میکړو پتہ سو ادبار په بار د رو دکه مخکده زنا او فالله خير حافظا الله بهترین حفاظت کو ان کې او الله ور در رحم کو ان کو ندی ولما فتحو متاهم وجدو بدواعتهم ردت اليم چې کله دي پران ستو سامان دیوم د خپل قیمت دی ته واپس شې دي پلان ته وي یابانا ما نبغي نور سو غواړو یو ما دا ما نبغي مونږ د دینه ما نبغي ما نبغي د دینه مونږ مون زیات غواړو مونږ ته زیات پکارد دي یا ما ا مونږ د دېنا زیات احسان نغواړو یا یا ابانا مانبعی افلار مونږ ته نور کیمت نغواړو دا دې مونږ ته تا... کیمت غراوه پښوی پدی بروړو کنه هذي بذواعتنا دا قیمت زموه پښوی مونږ ته ونمیرو احلنا او غلبروړو مونږه خپل کور نه ایتا ونحفظو اخانا او مونږه حفاظت کو د خپل وروړو دادو قله ره او زیاد برړو بارځ ووه ځکه کولو یا سیر دا پې معه دا سانانهلی دا پې معه بعد سان کار دی یارم مو چې ک مروړې ددم به کممه ده قالله ووی سلام لن اورسله زهرکېز ن دتا تاسو سره تر دی چراکې ما ته پخله دا لاپ نومه چې قام مخه راولی ب ہاں ته تو ټول راګیل فيه جدا خبرات فلما اتوه موسيقوم شه هر کلا اور کدي پوخ لواضا قال ويا يعقوب علیہ السلام الله پاکاسو چمنګ وایو وکیلون کار تاس دیه وقال یا بنیا لارانو ته پکې آداب بیانې غا دی زامنو یا علیہ السلام ترسنو او دارنګي اولی خپلار له دروغ ویلو وعدې ماته کړي وا دا ماسوم رود سره سونه بیرحمي کړي وا دا ځوی پلا سرونه دل ازاریې کړي وا ضرور د قتل منسوبې جوړه کړي وا اگرور بیا خرڅ کړي وو او بعد مفسرین ذکر کوي چې قافلې وره باندې یوسف پر سلام خرڅو اغي ته وداړې انالی دی وره ا دې وتا ثنو واپس راو ته ځان لاس او تړلې لاس وګوښه دا دونه ظلمونه کړي کدا نن دا, دا وریو پلان سره زم عملی غون ته تو یخوشه یا, یا سو تو ویو پس لار ديشه بتم و او دا کټونو دا سامانر اور سفرې لاو دان ته راخه دا والو په کوم ځای نه زب دا پلاران پلاراو تعذاب ورګي نس ویدا دې درو ته ځان موجوده کوا آداب زامن ته بیانای وقالا یا بنیه لا تدخلو من باب نن ته کدا قران نه ډیر غډرو ګردانی دا قران د خلک ناس تکینا نو نوذامن جاړي د پلار د مون حقوق نه پوره کړي مور پلار جاړي د مون اولاد د مون حقوق نه پوره کړي و تاسو دا پلارانم قران ته کې نه او دا زامنم قران ته کې نه وي چې د دې د یو بل حقوق بیا بداریو نه قربانيږي ګوردي زامنو او يعقوب عليه السلام ترڅو زه نوګړي خدای سخت خبري نشتا ورته وسمه ای به تو چې زه او ټول په یل مده دروازه ځکه خلک بويو چې دا وګوره دا غون روان دی او دا غون رالو دا نظر به شي چې دا وګوره ښا وکالا یا بنیه یا مصرواله بدستر حسدږي چې ټول غله خو دینې کارو یوړه دغه دا یعقوب عليه السلام او ماشاء الله بلا بچيو ها وکالا یا بنیه دام بیا له مسلم ډیر بچيو معلومه ده شو چې زیاتواله کثرت دا اولاد د نسل دا خ خو بي وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد تاسو مداخله کې په یو دروازه داخل شئ دروازو جدا جدا نا دا ولي پدې ځای باندې موږ پسيرين ذکر کوي او جمهور علما وايي دا ډېر خېستا اولادو د يعقوب عليه السلام انه خوف عليهم د دې د غمال په چې خلک بديله له نظر کی او احادیث وکم رازی العین حقن نظر لګی د حق دی نظر لګی د شتا څنګه په دې آیا د کری ما باندې تفسیر مدارک امام نثفی رحمت الله علیه ذکر کای فالعین حق عندنا تفسیر کبیرم ذکر کای انه خوفا من العين علیهم بدی د نظر کې دون یری دا دارنګی تفسیر قرطبی او تسهیل کی علامه ابن جوزی اغم ذکر کای د نظر په وجا د نظر نشی تفسیر ابو سعود او تفسیر خازن او تنویر المقیاس روح تفسیر عثمانی او تفسیر مظہری ابن کثیر معارف ابن جریر او جواهر القران دا تمام مفسرین ذکر کایو چې دا په دی وجه چې دوی دا نظر نشي و ما اوغنی انکم من الله من شیء اعوذنا شم اڑول استاسنا مصیبت دا لا نہ حصا او پیغمبر دی یعقوب علیہ السلام او ژوند دی پیغمبر دی هغه وما ما اغنی دا چا نه zarar نشم د پکو کولی دا چا پلاس کی ژوند دی پیغمبر دی داغه پلاس کی دا چا نه مصیبت لر کول نشتا چې ته بل چاته را مدد چلوې ازوانا د بغداد چاهی میران او مانی اول لمن ساده او تو څنګه دبل دا ترتدي داغه د مال کی سټی داغه د خوري دان تر ساتی چې کله پتا مصیبت راشي انا دا پلان کی در خوري اوس راګل واخوري خوراک سره وخېټه کی چنجي کیږي ښا سو کم چې خورې خوري یاره ما شومان خورو کې لبي کوي په دي تم نكونه را خورې یا ډور ډيرو جن کوه لکان شادو غانو غټ غټ نكونه پرې غو دي هغه کم کلا کلا خورې خيري راجم شي نو په دي کې غجراسي موایر ترادن نشي نو اغا دغه راګي د دې څنګه خوراک کوي ګړي ته شي نو بیا هلته غاګې بچ شي او بلا جراسی مغاه وړي نو په خورېخورال سره وستا په ګډه کې ماران کې د مړه د به در نه خاور را وړی مالګ ب وړه د مالکې سره انسان ته ډیرر نقصان رسې که ډیرې مالګ پراک سره دا قییده خلکو په غیرلا باندې جوړه وه چا به الله په کوټه کې اوور بیا جوړکوو سپیا ک جوړه د کې چې تهه جوړند کې خر واړن کې چې د مویبت نه ب شو او ګوره یاخووبله سرامژاند بیا غمبر دی ظمنو یو ماغنیان کو من لا من کی تاسو رسلی کلي يا او کوم مصیبت لکي دا تاسو نظرشه موافز کولې او نبي رسول الله په کوئی تکلیف او توه آیا وهيم تسکل الله بذر فلا کاشف له الاهو کوراسه ي تاسو ته الله لهوندا تکلیف الله دربان مصیبت راولي الله دربان ټوخي راولي الله دربان سر دردې راولي فلا کاشف له الا هو الله صفاء اعلان کيا نشتا لركون کیداه مصیبت الا هو سوا ذا الله نبلسوک نبی پیغمبر او ولی نبی علیہ الصلات والسلام یورذ و سرا یو پس ورلنازی اغه تو یا غلام او علمک کلمات ولک سو خبر ذلخین دا یاد کخا یحفظ الله یحفظک دا الله د دینه پازت کوا الله بتاه حفاظت کای دا الله د دینه حفاظت کوا الله بتا سره بیا ورته وای لو نل کدا ټول خلق راجه مشی فدی خبر تعال لغ تنترر درگی لو لم یدروا کا دی تعال zarar نشی در کوله په حصہ تعال با هغه ضرر می کی تکم تعالی الله لیکل دی کدا ټول خلق راجه مشی چې تا له په دې د هر کې لګا غونده دې تا ته لګا پېدان شي درکولې تا ته به هغه پېده ملایويږي چې کمه تا الله لیکل دا قران کې زی په دې الله ذکر کوي سوره حج آیت نمبر 72 وګورئ سوره حج آیت نمبر 72 آیت نمبر دري او یا ایوه الناس ضرب مثلا فاستمعوا لا اے خالق بیانی او مثال توجہ سره اور فستمی او فسمعونو یو فسمعو پدی غو گنیو وره فستمیو دل کی کل کیه کول کر سن لینا دغه پغو گیو وره امثال سره ان اللذین تدعون من دون الله آ کا سان جتاشرا بل سی وا دالانا لنخلو ذبابا مچم نش پیرا کولے تاسو چاته رور سیګرا مدد شایې نو الله دې مج نشي پیدا کولې ولويتم اوله اگر کدا ټول وتا جمشي او ک مچي سوت ارتي يو دا غني نشي اخلاص ولي دعو فتقالب والمطلوب کم زور دي غختن کی چانه غختی شي یا عليه سلام و ما اوغني عنكم من الله من شيء دا کدا قران ذکر کوي او افسوس داو خلق و قرآن را نو خلق پا کسو کتارو که مبتلاو کسی و خلقو کولی پا وجره کې پا غم کی کسی پا قبر کسی پا جمعو کی کسی و دا قرآن الله صرف بار را لگلیو خلقو تا قرآن بیان که که دا خلق و عقید توحید برابر شید او دا عقید توحید دا او دا س خالص عقید دا شکمو خلقو را دی خون دا غسته دی را دی مزیغ غسته دا قسم دې پالا جد جاهلتني اغله کیسه کساري خوان ور کوي ويما دې توحيد بيانينه اړو خوان پکشت دينا او چې سوق د دې خوان والی ته بیا کل رد شركياتو کی شي اوازي الله را مدد کې مشکل کوش اوازي الله حاجت روا اوازي الله اغله دا مسائل خوان ور کوي هغه ته نور خبري خوان ور کوي بیا وقالا یا بني يا يعقوب عليه السلام اې بچو بیا مته بچو تون په مونې او دي پلار دې له له د دې څخه بد وکړه زړه زړه کورا دونې دمه د ډوډۍ هر کلې وتاه والی منډه خپل خدمت په سپادي وتاه پاره دې پلار منډه والے سره بث کې وې تر چا ځو نه کته اسمان نه را کوشي وې وا قال يا بنيا دا مته پنځه په مور پلار خپل سره یې روباتي خدای بعد یوخه په کې د مور خپل خپل د کولی شي دا اولاد د مقدار هم ذکر کوو په قران کې خدای والدين د مقدار اشتا هم ستاد اجوینه غلطی تی نو شوا، خطا تی نو شوا، نو پوراً و سرا تعلق مکٹ کوا، دا غی اسلاو کا پا طریقی تریج کے سارا گورا بچی دا چل دی، دا چل دی، او دویم دا چو گورا دا زامن لیگی نو کیا نول، نو لوگون تا ترغیبی و لبایان کوا، آدابی و لبایان کوا، سمق پل زامن لونکی نوا، آداب و ترغیب و تبایان نوا، تا خو یور زامن لونکی نولو، چیرا جن کے کامیابی دا، او اصل، زندگی د اخرت دا داغه را پر تیاری کول دي چلاس او خفا ختانشي و ما اغني من الله من شيء زنه شم اړول استاسونا ته مصیبت دا لا نهسا نه دي اختیار الا لله مگر یو دا الله الی توکلتو اځ په لامیزان سپارلی او په لادزان سپاری توکل کو ان کی زان سپار ان کی وَلَمَّا دَخَلُوا هَرْكَلَا دی داخل شو پس وی ام داخل شو پس وی ام پیرا یاد ساتے وَلَمَّا دَخَلُوا هَرْكَلَا دی داخل شو په آغا طریقہ شِ حُکم کڑیو دی لپ لار دی ما کان یغنیانم من اللہی منشی او نیشو اڑول د دینا دا اللہ دا پیسا لین حصہ تو دا طریقہ و لزکا خودلے وا اللہ حاجتا نفس یعقوب قضوانا دا یو ارمانو ولد یعقوب علیه السلام کیږي پورې کو دی لرا وه انه لزو او دی علم واله دا غصه په وجه چې موږ له خود نه کړوا لیکن اکثر د خلق نه پویګينا ولما دخلوا علی یوسف دا د دې نه اتم مقام د واقعې یوسف علیه السلام په دې مقام کې اساره ول د یوسف علیه السلام دغه روح خپل د دا ځان سره او دارنگی داغی دا پارا تدبیر کول دی پکی خوضو دا سیقای سرا پسامان داغ که او داغ ځان سره یو کاله پوری او غلام کول او بیا ویزارا که دل دی درونو داغنا دوباره راتلل دا ایخوانی رات یوسفو اغی بیا را لیو یوسف پر ایسلام تا ایو پاق پل خیال که یوسف رو کڑه ری اللہو لسنگ مفتاجه که رازی ایر جی منتراشن پکار دی منتقه لپکار دا والله غالبون ولمّا دخلوا على با يوسف فده ته څه چليګه پر صداقت سره چليګه فرشتیا سره چليګه لګیا به یوسف په پتا په پرپګنده کې یوسف بچا خلاف الزامونه لګئی یوسف بچا په فتوی لګئی تر دین کارم چې زړه پاکن او ورته سبا کی با یوسف علی السلام زړه پاکو غړي خرسي او غړي رکئی او غړي وجنی وخت زړه او ورته سبا کی ولمّا دخلوا على يوسف ا هر کلا جدید داخل جو یوسف علیہ السلام تا آوا کو ځان طرف تا او لمّا ابنی جوزی رحمت الله زادالمسیر کې ذکر کئ د روټه تیمو ورو ډېکې غوړه دا کسان بد وکې نه دی اواز کې نهستو دی په جڑا شو چې کا ځما غرور وی رتب دغه سره یو ځای نهستو حالا ویوسفر سلام انی انا خوک زرستار ہو رہے ہیں مخبہ کیگا بے ماہ کانو دی ان پا غصی دیئے کیا فلمہ جہادہم بجہادیم چیار کلے تیار کو دیلا سامان دا نو یو لوغی پا سامان دا بنیامین کی کی خودو دی روان شو پا دی کت اعلانو کو ایک آفلے والاو تا تو غلاق کرلے دی غلاق کرلے چې غلې نه وکړې وته یغلا مکړه دا روغ نشو دا هو غلط کار وو په پس پسيرين ذکر کوي او چا دې اعلان کوونکې دا اعلان خپل ځان نه کړو او تهمت خپل غالب ګمان کې لګولې دویم دا چې دا اواز په حکم د یوسف علی السلام سره کړو او دا انکم لساریکن په طریقه توريه سره چې آیا انکم لساری کوې تاسو دا اعلان نه کړې دا نه تاسو غلا کړې هې کا چې دا غلا هم نه کړې د خاص چا ی خاص لغې نشتا غجرته شتهغ یاره مونږ سره خداسیز نشتا د سره معلوم شوونه بیا بسی یا رو زمونږ په ملکې خدا سره دا ده کم کس سره غلاهتهه د ب غلانو شوه وکه هغه نرو یو یو سامان ګوري چاخې ک د بنیامین نمباللهغې سامانه غ سره وووو اوونه سخت بلا داس چل دی پهما جازه هم بې جاظ چکل دی دا سامان ده دي نو وی غره داو لوهه پیر اهل اخيه پتہ د خپل رور کې بیا کو आवाज کو ان کی ایت الهایر اے قافله والو انکم لصاریقون تاسو غلاګر یایو قالو اخي او اوره مخامو شو وی دا را ما مخ دل دا دا چا کاری چې غلاګر نی غله خو نو وکړي نو ذکر ما مختو دا فیس تو فیس خبره کول دا غل نی ذکر ما مخ کې او چې خللاګري که نه نوې پوشي شه خبرې کې د مقامخ بیا د خبر مقامخ ډیر چې بلکل دا چل دی واغ چل دی اوس به ډیرر دا ستا مقامخ بره شي یاره دس ډېره مضکې ی ډیرر خولی نوکتې پهې بیاېې دا چل د خو پو یاره دا چل دی دامونږ ته مخامغوایه که نه او دا خو ما پهصبحوب سرحتته راعلان کړی ځکه زمونږ د هپمهته تقریبا زمونږ د پروونسه زمون دصبحوب سرحه اکثر علاقو کې اوريدي هغه ممدو ایجنسی ملکنی ایجنسی هغه د بنیر پتور غرونو کې دمرګری درسونه قرآن اوري په دې کې علما ناستي مفتيان ناستي طالبانان ناستي طالب طالبات ناستي فاضلات ناستي مونږ اعلان کوو عامه خلکو تم علما او تم استادانو تم پیرانو تم ستاسو دي په قسمی مونږ در درس کوو مونږ کم بیان کوو کم تفسیر بیانو په دې کې څغلتي ساو دي په قسمی مونږ ته وایي او کړه تا نو آئے د قیامت پرځ با تاسو غریوان زمونږ او که صحیح بیانو بیاول مرګتیا نه کوي پر صاحب دې دې کیو نه یو قالو اقبلو دیوه واقبلوا او مخا مخشود ویتا ماذا تبقدون سروکلی تاسو سروکشیوی قالو دیوه نپکدو مونږه روکشیوی سوال ملکی پیمانه د بادشاه او کچته راولا هغه تب इनाम ورکول کیږي ولمن جاء به او چا چرته غو په دې سره هملو بعیر نو هغه یو بار د وخی او د پدې ذمہ دار ما چې چا د دا سی... داسیز راوړ نو چې س... سو واه د بادشاہ ری نو هغه تبا انام ورکول کیږي هغه ویږي قسم په الله تاسو لپاره موږ په ساتنیو راغلی موږ لاګریو تاسو ګورې موږ د پهلو خانه داخلي دیلم کوریه چولی یا چا فصل هغه تور وونه لیدا چا فصل زایه نکی قالو دی ویه تللا یکا سمودی پهلا لقد علمتم یقینن تاسو په وای چې موږ نیو راغلی چې پتا د کو دې او نو موږ اغلا غریو ای فما جزاوه د غل بدله بسي د سزا بسي که تاسو دروځنه دی وی جزاوه سزا د غل من دی او دات یو مندل شو پیر اهلی د اف بار کې سزارا او جزاون هغې سزاره بد او پهې غلامي او دا سزا چې و په مصر کې دا سزاان نوره غلاګ دا سزا په کان ک یااکوب د سلام غیپ هغهیم کې دا سزاوه ک کا نهجزالی دا یمونږ زاکوزاللیمانو ته په ب او ییم نشهورې او کا په سامان دو هغی بابانې قابلله اخی ہے۔ روان د سامان درور دا داغنان سو مستخرا جہا نو بیروی سو دیل را منوی آئی اخیه داغ سامان درور دا داغنان کذالک اکیدنال یوسف دارنگی طریقه مونگاو خودل یوسف تا با دی یارانو وییا چه کلا مڑی وشا پا غبانی دی پی دیا پا دیدا نو دارنگی داغی دا پرا حیلشتا کنا ادا حیل کم دیده کشوی دا داؤ دا گورا یوسف پا دی سلام چغه سامان و سامان کې اگر اور دا اغلوغي کې خودون دا هیلوګه کر وې ټیک دا هیلوګه الله او کذالیک کیدنا دا او تمہارا طریقو غوډله نو تردا دا طریقې چا غوډلې چې مبارک راجه مکیګه په غریبانو غمرغلې تب پر دې غم کې ګړې وې شا ما تعالی در بخلې دا مالک لیلا په هدايه کثیره په غبن پاهشا ما تعالی در بخلې ابل بذر ناس کی ځا ما قبول کړي فایې کې قرانم دا قران تدوی کوا غیر چاپری تاوا دا پکم دین کیو یوسف پر السلام که زه اله کړه نو وکذالک ک جنال یوسف دا لوی دا طریقه و تا ما خو دلوا نو تعالی دا ګول میسکان پر طریقه چا خو دلا صحابه تنو معلومه تابعین تنو معلومه ته تا تا معلومه را ښاړو جيبونه ور جړګړی د ګوڑه لاره پاره جدا اته بوند جدا او پایې کثر غریبانو ته هیڅ ملوم نشي بیا او بعض یلا کوکې دې بعض نه کاند شان کذالک <کر> کتن <کا> علی یوسف <صفا> بیا ودا د دې په مونږ سود ناراضي زمونږ همجانو سره دې کومه مساله وکړه هغه ساه دې په مونږه جانی مازونه دا ګوره دا دا دا او دا تابونه سود ناراضي ذکر لري خلاف کوي کذالک کتن دا رنګه دا طریقہ <کر> <کا> <صفا> خو دلې وا مونږه یوسف علی السلام تا ما کان علی اخو نو دی چټینګ او دا روخ پلا په قانون د بادشاہ کې دغه د بادشاہ دا قانون نو دلتا لدین څه معنی ایا قانونه تاسو ویر کو لدین سو معنی وه راځي دین لاس معنی موږ ذکر کړی مالک او مدین کې یوه ځکه د دین معنی جزاء مالک او مدین یوه ځکه د دین معنی عقیده وا لا اکراه فی دین یوه ځکه د دین معنی د قانون شرعی اثرقه و ازانیه و زانی فجدو کل واحد منهم امه تجلا ولا تاخذکم به مارافه فی دین الله يوديك د الدين ما انا دعاء الله مخلصين له الدين يوديك د الدين ما ن ولا يدينون دين الحق يوديك د الدين ما ن عباده د ما ن ياتت انصارم الله أن مگر اغ چوغواري الله نرپو درجات من نشا ور تکو من د جي چل چووالو وفوق كل بي علم عليم د پاس د هر علم ولا علم وليا ولا علم, علم ولدي و نعوذ بالله د الله نام ذو علم والشتا وا فوقا زکه جي فوقا دا کلو غصور د موجبی کلی يرد کرا وا فوقا كل ذيل من علیم او دا فاسه د هر علم والا فو ايو اصل خبر دا دا چې حمل د علم په واسطه زو ذوسره الله باندې نقل شوي نه ثابت دا الله په صفاتو چې علیم عليم راغلي حضور علم نشه کا رضوع علم په مخلوقات کې هر محلوک دا علم دا پاسا دا غیر دا پاسا علم والیه نو دی سوکا چه دا بینیامین پا بار که لوغی رووتا نو دی غو ملامتا چل نه اردی دی لی خوپا تشتای نیجا دا یوسف علیہ السلام دی نو دیو ایو یارا کد غلاوکا دا اخپل سکارو اغم مخی غلا کرو دا را غلا دت تیخا قالو <تصفيق> دویوی این اسرقا کد غلاوکا فقط سرقا یو کې نن غلا کړی و د یو ور په خو د په خو یو ور هم غلا کړی و دا هغه غلا سو علامه ابی جوزی غنه خبر ذکر کړی او اصل خبره داره جدا دي اته الزام لگو نه وکړي باز وې د یونیکو نو هغه بده بوت عبادت کو یووسف علی السلام ته هغه بوت پټکړو مات کړی و دا نه غلا خوخه یا باز وې یو سایل راغلو یو رد روته کوره تفیده پټ کوه غلې او ورکو نورم پکې ګڼ خبرش خو دا اصل خبر ادا او الزام دې الزام لګاو دروغ وي قالو دیوی اسرقا نا دی کا. وی یسرقا کته خلا کړي دا نو خلا کړي وا او خله د ضرر پکوا فاصرح یوسف په خبر یوسف پڑھکه پټو تا سره چګره نه کاله اوسه پوری دی چې دا خلا کړي ولم یبدی حاله دې له کارانه کا او لکه وي انتم شرم مکان او دې حال والے والله اعلم بما تصنفون الله خوبه دې پاس ته تاسو وایي قالو ندي ويا ايها العزيز دي خو جیلته دي خو پويته وردلې و دي خو په قافلې ګرځکلې و وطولار دي اي عزيزه میسرو زمون ګوډه بلک ترانو نيسا خو ډېره سره واپس پرې دوا قالو يا ايها العزيزو وي دي اي عزيزه میسر پلو ته لګيالي والله غالب ان لا ملیک قالو یا ایوہ دی که منگتا گھڑے برات دے دیو سب خلاب دی سونا پلانی گونا کڑیو دی پا قبل گمان کے رو کڑے دیو تولار دی اے عزیز مصر منگتا گا لپا کارا دا اے عزیز مصر دیو رو پا دی مونگنا بلکا سونی سا خود دا مونگا بڑاپ لار دے قالو یا ایوہل عزیزو اوی دی اے بادشاہ اے عزیز مصر دیو بڑاپ لار دے نو پا ونی سای یو تنځه مونږ نه د پرده مونږ ته د احسان کوونکو نووخه نو ته ډېر خصله معلوميږي ان یوسف علی السلام کی واقعا اخلاق او التواته هغه کڅی دیل درار وچیږي ایها الصدیق هغه جیل کې ومنه تعبیر و با تا زکه اننا نراك من المحسنين دلته وته اننا نراك من المحسنين یوسف علی السلام ماعاد الله پناو آدم پالا سره غلاد یوسف رب رحمتوا سزا دی بل بلتن ها داس نه شي کېږي حالله اویوسفره صلسلام معاض الله په ناواړو پهله سره اننا غذا چې مونږوننی سږونه الله من وجد نه مګ راسوو کې مونږمونسللی سامان داغ سره او کمونږ داسې کاروکو ان نه علهږ ظالمان و د سره لوغې برامام شوي دا به د فلم مستې س من هو ددې دی مقام د ځې ځ مقام د واقعیت د یوسفل اسلام